Ötödik fejezet Carlos kikapcsolta a holografikus Anubis sisakot, majd megragadta a csukott szemmel tántorgó társai vállát és rájuk dörrent. Ne mozduljatok! Talán felesleges volt a szigorú hang nem, mert ahogy elnézte a nyárfa levélként reszketőkét egyiptomit, azok inkább az összeroskodás szélén álltak, eszük ágában sem volt felfedező körútra indulni. A rendőr a halottakat, romokat kerülgetve átvágott a termen a legközelebbi, még épnek tűnő konzolig. A támadás meglepetésszerűen hirtelen történhetett, mert az operátornak még kijelentkezni sem volt ideje a rendszerből. Carlos némi bíbelődés és pár kurta káromkodás után hozzáfért a vizuális logfájlokhoz. A felvételeken csupán annyit látott, hogy a TNT technikusok operátorok teszik a dolgukat, majd egy hatalmas, mennydörgésszerű robbanás után megszakad a kép. Már éppen kilépett volna a biztonsági alkalmazásból, amikor tekintete a bal alsó sarokban remegő dátumra esett. Te jószagú, motyogta döbbenten. A rendszer szerint a támadás két napja történt, és a számítógép naptára alapján közel három hónapja, hogy magára vette az Anubis jelmezt. Ez lehetetlen. Három hónap? Hogy tévedhetett ekkorát a számítógép? Csupán alapkiképzést kapott az időrendszerek kezelésével kapcsolatban, de arra hamar rájött, hogy a hat speciális generátorból már csak egyetlen egy működik. Mi a fenét csináljak? Morfondírozott idegesen. Küldjem vissza ezt a két szerencsétlent. Egyetlen útra még talán elegendő az energia. De mi lesz velem? Lehet, hogy én is itt fekszem valahol? Vagy odakint rohangálok a városban? Na az lenne a szép, ha összefutnék saját magammal Joe bárjában. Leginkább azt nem értette, miért nem jelent meg senki, hogy eltakarítsa a romokat, elvigye a halottakat. Úgy tűnt, akármi is történt, nem csak a ti-in-ti időcsarnoka lehetett érintve. Rácsapott a konzol kommunikátorára, majd a kivetítőn felvillanó üzenet láttán elsápadt. Protokoll 55 aktív. Az 55-ös számú globális utasítás minden nagyobb civil cég, médiacsatorna és egyenruhás szervezet ismerte. Alapvetően egy egész bolygó méretű katasztrófára vonatkozó instrukció, ami a civil lakosságot menedékbe, az egyenruhásokat azonnali szolgálatba vezényelte. Az üzenet eldöntötte Carlos szavak nélküli kérdését, visszaküldi a két társát, ő pedig jelentkezik az időrendőrség parancsnokságán. Tudta jól, veszélyes dologra készül, mert ha a jövőbeli önmaga még életben van, csupán napok kérdése, hogy rettenetes szenvedések közepette meghalljon. A tudomány aktuális álláspontja szerint két különböző időből származó molekulahalmaz nem el ugyanazt az időteret. Legyen az egy kalapács, egér vagy ember, az oda nem illő, előbb-utóbb atomjaira hullik. Utat képtelen volt megállni, éppen csak résnyire, de kinyitotta a szemét. A látványtól fel nyögött, és azt kívánta, bár csak hallgatott volna Anubisra. Sötét termet látott, amit vörös, villódzó fények világítottak meg. A csarnok fala és oszlopai valamiféle szürke fémből készültek. A mindenfelé heverő halottakat megpillantva ilyetten csukta be a szemét, és igyekezett kiverni a fejéből a túlvilági látványt. Ám amikor valami finoman a lábszárának ütődött, Kis hiány felvisított rémületében. Először azt hitte, egy halott lelkeért hozzá: Nem akarok még meghalni, nem akarok még meghalni! táncolt a fejében a gondolat. Rettegve várt egy darabig, de nem történt semmi. Ahogy kezdett kicsit megnyugodni, úgy nőtt a kíváncsisága. Óvatosan szemére szorított tenyere fedezékéből lepillantott. Közvetlenül a bőr sarus lába mellett egy furcsa, összegyűrt papírus darab hevert. Csak egy másodpercig habozott, majd lehajolt, felkapta, és gyorsan az ágyék kötőjébe rejtette. Carlos szenvedett egy sort az idő- és földrajzi koordináták beállításával, végül hagyta, hogy a rendszer az utolsó beérkező utasok, azaz ők hárman, adatait használja. Csupán annyit változtatott, hogy hat órával későbbre tette az érkezést. Remélt, hogy addigra már eltűnnek az álcázó pajzsos támadóik. Vetett egy utolsó pillantást a lassan töltődő pufferekre, majd visszatért a platformon dermetten ácsorgó társaihoz. Visszaküldelek titeket a saját világotokba. Te nem jössz, uram? kérdezte Ahmose. Carlos Murisnak találta a csukott szemmel forgolódó katonát, de szerencsére Ahmose nem látta a vigyorát. Nem, nekem most itt akad dolgom, viszont lenne egy feladatom a számotokra. Keressétek meg Báztetet és mondjátok meg neki, hogy egyelőre ne térjen vissza az istenek közé. Amint lehet, érte megyek. Igen, Anubis, de... kezdett bele a parancsnok, ám a szavait éles, haragos zöld fény nyaláb sistergése szakított a félbe. A sugár az egyik leszakadt acélgerendába csapódott, és izzó fémszikrákat szakított ki belőle. A rendőr felkiáltott, megpördült, ám akárhogy méregette a szemét a félhomályos csarnokban, egy teremtett lelket sem látott. A társaira kiáltott. Hasra! Újabb energia nyaláb zúgott el a fejük mellett, ezúttal a hátsó falból robbantott ki darabokat. Carlos idegesen aktiválta az alkarvédőbe épített fegyverét és vaktában leadott pár lövést. A szeme sarkából látta, hogy a társai a földre vetik magukat. Mi lesz már? Nyíj már megten nyomorult! gondolta rémülten. Hogy csupán egyetlen generátor üzemelt, az időáramköröknek majd két percbe telt, mire üzemképes állapotba kerültek. Ez alatt még fél szor villant fel a halálos zöld fény. A támadó rettenetesen rosszul célzott, mert mindannyiszor elhibázta. Igaz, néha csak centiméterekkel. Egyre szaporábban zúgtak el mellettük a sugarak, mintha láthatatlan ismeretlen erősítést kapott volna, ám a rendőr továbbra sem volt képes rájönni, honnan erednek a lövések. Találomra megeresztett egy-egy rövid sorozatot, a teremben zöld és sárga fény pászmák zúgtak vakító összevisszaságban. A rendőr megváltásként üdvözölte a megnyíló időkaput. Megragadta először ahmozét, majd utetet, és átlökte őket a fehéren izzó boltíven. Tetszett vagy sem, csak egyetlen irányba menekülhetett a felé energianyalábok elől. Hátrálva, folyamatosan tüzelve a vakvilágba, belépett a portálba. Az időcsarnok folytogató levegője után Carlos örömmel szippantott nagyot a Nílus felől érkező friss légáramlatból. Csillagfényes, holtalan éjszakai borult föléjük, tücskök, seregei ciripeltek a közeli bozótosokban. A rendőr pár pillanatig a környéket tanulmányozta, de csupán a pálmafák levelei hajladoztak a szellőben. Téba elhagyatott városrésze csendben, sötéten hallgatott körülöttük. A félig összedőlt műhely komorromjai tőlük alig száz lépésnyire feketéllettek. A mesterem megöl, hogy ilyen későig kimaradtam? Már régen otthon kellene lennem? Jajdult fel utet. Kárlós hitetlenkedve pillantott a rabszolga fiúra. Hihetetlen. Anubis Istennel megjárja az alvilágot, erre azon rettek, hogy kap pár nyaklevest a gazdájától. Ne aggódj, ha így lesz, hát majd kapsz egy kellemes sarkot a birodalmamban, morogta oda Utetnek. Uram, én inkább nem mennék oda-vissza. Nem hiszem, hogy akadott nekem való hely, mert amit láttam, sápadozott a fiú. Mit láttál? Nem megmondtam, hogy tartsukva a szemed? Támad fel a rendőrben a bosszúság. Utet nyakát behúzva hallgatott. Carlos dühösen merett egy darabig a rabszolgára, majd lemondóan legyintett. Ahmoza jobbnak látta nem közölni az Istennel, hogy bizony ő is kikukucskált az újai közül. Megköszörülte a torkát. Uram! Anubis! Mi történt? Sandított az egyiptomi katona óvatosan a rendőrre. Ha én azt tudnám, sóhajtott fel magában Carlos, de hangosan csupán annyit mondott, minél kevesebbet tudsz az Istenek dolgairól, annál jobb. Most hagyjatok kicsit gondolkodni. Tűnődve sétálgatott fel alá egy elhagyatott ház udvarában. Gondolatai elszabadult rakétákként száguldoztak a fejében, és mitagadás érezte az enyhe pánik első jeleit. Oké, okay, lássuk. Jenkins-széket nem találtam meg, és ezek után nem is biztos, hogy érdemes ezt az Isten dolgot erőltetni. Akció elcseszve. Három hónappal azután, hogy eljöttem a jövőből, valakik lerombolták a T-int, és az 55-ös kódból ítélve valami nagy gáz történt az egész bolygó. A számítógép tuti meghibásodott, mert a jövőutazást legalább tíz lépcsős rutin tiltja le? Meg kell próbálnom még egyszer megnyitni az időkaput. Hát, ha most a megfelelő dátumra érkezek vissza. Ha pedig sikerül, megteszem a jelentésem, és majd az ezredes kitalálja, mi legyen. Döntésével elégedetten érintette meg a gyűrűjét. A vészjeladó köve halottan bámult vissza rá. Megérintette még egyszer, de az eszköz, mintha ténylegesen csak egy hétköznapi ékszer lenne, nem reagált. Csessze meg! Ez nem lehet igaz. Itt ragadtam az ókorban, nem, nem, nem, hasított bele a rémült gondolat. Carlos, nyugi, ha bepánikolsz, azzal nem segítesz, gondolkozz. Eközben társai letelepedtek egy roskadozó padra, és hol őt bámulták, hol a környéket figyelték. A rendőr lázasan törte a fejét. Az idő áramköröket úgy kalibrálták, hogy az utazó akárhány napot is tölt a múltban, a visszaérkezés a jövőbeli indulási időhöz képest legfeljebb 24 órával eshet későbbre. Ha nem jelentkezek, keresni fognak. Kis szerencsével egy nappal az elindulásom után már küldik is a felmentősereget, vagy legalább egy ügynököt. Feltéve, ha az a hülye mungró betartja a protokolt. Addig is meg kell találnom a Jenkins-lányt, hát ha tud valamit a szüleiről. Feltéve, ha utat igazat mond és tényleg őt rejtegeti. Hogy is hívják a lányt? Uh, Emma, persze, Emma Jenkins. Utet? Fordult oda a rabszolgához. Vezes Báztethez. Remélem tényleg tudod, hol van, különben. Tudom, hol hagytam, uram? Ha csak el nem ment a műhelyből, hozzávezetlek. De ha nem lesz ott, ne hibáztas engem. Én csak egy halandó vagyok, nem parancsolok az Isteneknek ugrott fel a fiú. Egy roppant nagyszájú halandó dinyögte Carlos, de engedelmesen utet után indult. Ahmóze az Isten mellé lépett, hallgatagon baktatott, de tekintete éberen villant minden kis zajra. Nem tetszik ez nekem, uram. Nézz körül, túl nagy a csend. Nem messze innen támadtak meg minket azok a láthatatlan szellemlények. Számos katona meghalt, isperem meneptát, nem hagyná őrizetlenül a területet. Kész csoda, hogy még egyetlen megerősített járól sem bukkant fel. Tarts nyitva a szemed. Carlos magában egyetértett Ahmózéval, de hirtelen nem tudott jobbat mondani. Biztonság kedvéért elővette a Skenert. A műszer szerint a legközelebbi ember is úgy 50 méterre járt tőlük, és az ellenkező irányba tartott. Utat előre sietett, és már a romos műhely ajtókeretéből integetett. – Erre gyertek! A csillagok fényében még kísértetésebbnek tűntek az elüszkösödött gerendák. Carlosnak furcsa érzése támadt, mintha egy halott óriás csontvázában járnának. A rabszolga elvezette őket egy jókora gája roncsai mellett, majd belögte a hátsó kis helyiség ajtaját. Az orráig sem lát az ember, Mécsest kellene gyújtanunk, morogta utet. Ostoba, úgy messziről látna mindenki, hogy itt vagyunk, riposztozott Akmoze. A rendőr ismét előkotorta a szkennert. Az eszköz halványan derengő kék fénye elegendőnek bizonyult. Utat elégedett szusszanással emelt fel egy csapóajtót. Én magam fettem be homokkal, senki sem talált volna rá, jelentette ki büszkén. Mi van odalent? Nyújtogatta a nyakát Akmoze a sötétbe vesző kő felé. Hosszú folyosó, még egy ajtó és egy jókora szoba, azt hiszem, ott tárolhatta a vagyonát a régi tulajdonos. Úgy, keményedett meg a katona tekintete. És most hol vannak a kincsek? Elloptad? Nem, dehogy, uram, hiedezett utet. Mire felfedeztem a kamrát, már üres volt. Gondolom kirabolták. Szóval nem te voltál? Uram, ha én lettem volna, már régen kiváltom magam a rabszolgaságból, felelte szomorkásan a fiú. Elég ebből, Utat előre, mutasd az utat, vágott közbe Kárlós. Igen, uram, kövessetek, Óvatosan indultak el lefelé. A szkenner fénye éppen csak arra volt elég, hogy sejtsék az éppen soron következő lépcsőfokot. Kezükkel a falnak támaszkodva egyesével vették a fokokat. Különös, kőfalakat érzek. Miért épít egy mesterember ilyen titkos rejtek helyett? Ha csak az értékeit féltette, ahhoz elegendő egy jó erős láda? Morfondírozott félhangosan Ahmose. Utet valahonnan kerített egy olajmécsest, és a lebbenők is lángocska úgy, ahogy eloszlatta a folyosó árnyait. Húsz lépés után vaskos fa ajtó előtt torpantak meg, Carlos bekapcsolta a személyi pajzsát, és a biztonság kedvéért aktiválta az Anubis maszkot is. A fiú megdöngette a deszkákat. Urnöm, Én vagyok az utet! halk motoszkálás után kattant a retesz. A feltáruló ajtóban karcsú alak bukkant fel, a gazdag egyiptomi nők jellegzetes, testresimuló pántos uhájában. A feje azonban Carlos már meg sem lepődött a lány macska fején, nem azon, hogy a rabszolga és a katona szinte egyszerre borultak le Bástet előtt. A macska istennő bizonytalan mozdulatot tett, mint aki azon tanakodik, hogy becsapja az orruk előtt az ajtót. A rendőr elérkezettnek látta az időt a cselekvésre, előre rontott, el elhátrált a villám gyorsan felé mozduló Anubistól, Csak akkor toppant meg, amikor a halottak ura deaktiválta a holomaszkot és a közös nyelven szólt a lányhoz. Emma Jenkins, Carlos Estrada százados vagyok az időrendőrségtől a lány megkönnyebülten sóhajtott, majd remegő kézzel ő is kikapcsolta a macska formázó hologramot. A szőke, kékszemű lány arca sápatnak nyúzottnak tűnt a mélyes fényében, de a nyomozó látta rajta a megkönnyebülést is. – Végre! Már azt hittem, örökre itt ragadok! Köszönöm! – Jenkins kisasszony! Hol vannak a szülei? – Em arca megnyúlt, megrázta a fejét. – Nem tudom, százados! – nem sokkal azután, hogy átértünk ebbe az időbe, megtámadtak minket. Abban bíztam, hogy talán maga jó hírekkel szolgál majd. Kik támadták meg magukat? A helyi katonák, Marta Lócok. A lány idegesen felnevetett, majd lehuppant a fal mellett álló hevenyészet fekhelyre. Nem hiszem, ha csak az itteniek nem úgy néznek ki, mint szét. A kormányzói palotában csupán az őrök és a késői dolgukra siető szolgák léptei verték fel néha a csendet. A színes ábrákkal díszített folyosókon olajmécsesek harcoltak az éjszaka sötétjével. A néhány még ébren lévő cseléd, ha lehet, még sietősebbre fogta a lépteit, és igyekezett elkerülni a főméltóság fogadó termének környékét. Az úr nem volt jó kedvében. Szám Tati úr összevont szemöldökkel hallgatta végig meneptá beszámolóját, és cseppet sem volt innyire, amit hallott. Szerette volna hinni, hogy az előtt álló tiszt, vagy inkább a katona, akitől az eredeti jelentés származott, csupán részeg volt. A gyanakváson és bosszúságon túljutva immár az aggodalom is gyötörte. Lehetséges, hogy az idegen mégis maga az emberi formát öltött Anubis? Mert ha így van, ostoba dolog lenne még jobban beavatkozni az istenek rivalizálásába. Halandó még soha nem került ki jól az ilyen torzsalkodásokból. Aggodalma gyorsan riadalomba csapott át. Mit mondok majd szétnek? Ha elárulom, hogy már a markunkban voltak a szökevények, de futni hagytuk őket, végem. Napszálta óta tudsz róla, hát miért csak most jelentesz? Tajtékzott a kormányzó. Tudod mit, parancsnok? Nem érdekelnek a kifogások, csak találjátok meg Akmozét és azt a Merirát? Ha kell, a helyőrség összes katonáját küld ki a keresésükre. Vonj fegyvereseket a halottak városának őrségéből is! Menepta egyenes derékkel figyelte a kormányzót, és tisztán érezte, a férfi fél, és nem mond el mindent. Téba új katonai vezetője legszívesebben rákiáltott volna a hogy ne titkolózzon. Persze ezt nem tehette volna meg büntetlenül, hát inkább csak beharapta az ajkát és viccentett. Igen, uram, már megerősítettem a járőröket, és meghagytam nem! Nem elég! pattant fel dühösen számtáti úr. Fésüljétek át a környéket, kutassátok át az összes házat, zörgessétek meg az összes bozótot. Nem nyelhette el őket a föld. Hány katonát hagytál a régi műhelynél? A tiszt elsápat válla megereszkedett. Uram, én hagytam ott őrszemet, aki te agyatlan béka, mire az őrszem jelent, már megint bottal üthetjük a nyomukat. Igen, uram, már is kiküldök száz embert. Küldj kétszázat, vágott közbe a kormányzó. Te meg mit akarsz? Rivalta besomfordáló rabszolgára. A kopaszra nyírt férfi reszketve borult le ura előtt. Bocsáss meg nekem, de egy hírnök van itt, és meneptá parancsnokkal kíván beszélni. Küldbe, de tisztént! Pörmett rá a rettegő alakra, majd inkább csak magához intézve szavait hozzátette. Remélem jó híreket hoz, mert a rosszakból már a elegem van. Egyszerű, újatlan, bőrtunikás alak bukkant fel a terembejáratában. Ében fekete bőre és ugyancsak fekete göndörhaja elárulta, hogy messze délen valahol Núbiában, vagy azon is túl született. Karcsú izmos alakja árnyékként mozdult a vaskos oszlopok között. Kurta meghajlással üdvözölte a kormányzót, majd a parancsnokhoz fordult. A helyőrségben mondták, hogy itt talállak. Híreim vannak a számodra, uram. Beszélj! Dören számtáti a sötétbőrű férfira, menetelt. – A szavamnak ára van, uram! – húzta ki magát az etióp. A kormányzó megremegett a dütől, majd lenyelte a szájában gyűlő keserű nyálat. Lehúzta újjáról a legkisebb ezüst gyűrűjét és felmutatta. – Ha értékes információval szolgálsz, ez lesz a béred. Ám ha ostobaságokkal állítottál behozzám, hozzám, száz pálca lesz a jussod. Az etióp halványan elmosolyodott. – A gyűrűd már is az enyém, uram! – Szám Tati egy pillanatra elgondolkodott, hogy az őrökért kiállt, és dárda nyillel addig ütteti a szemtelen alakot, amíg nem beszél, de hamar letett róla. Az ezüst hamarabb oldja meg a nyelvet, mint a verés. Végül is, még akkor is az őrök kezére adhatja a hírnököt, ha már elmondta, amit tudott. Bosszús mozdulattal a fekete férfi felé dobta a gyűrűt, az etióp vigyorogva, ügyesen elkapta. De most már beszélj! Az emberek, akiket kerestek... Nemrég visszatértek. A város határában láttam őket, a leégett hajógyártó műhely felé tartottak. Tudtam, kiáltotta fel diadalmasan a kormányzó és a parancsnokra pillantott. Gyorsan küld a minden embered, mielőtt ismét eltűnnének. Várj, uram, emelte fel a kezét a hírnök. Kihallgattam őket, és úgy tűnik, ott akarnak elbújni. Azt hiszem, valami istennőhöz tartanak. Miféle istennőhöz? hökkent meg Számtati. Halván gyanú kezdett el motoszkálni a fejében. Talán tényleg nem kellene beleártani a magát az istenek dolgaiba. Nem tudom, vont vállat az etióp. A ti isteneitek nem az enyémek, valami Báztet nevű. A kormányzó arcán aggodó kifejezéssel tottyant le az alacsony párnázott padra. Kibámult az erkélyen át látható csillagfényes éjszakai égbolt darabjára, és hirtelen támadt erőtlenség fogta el. Jaj, mibe keveredtem? Szét! Anubis, és most már Básztet is! Végem! Ez nem az egyik, majd a másik elem... Ha nem az egyik, majd a másik elemészt! A lelkem soha nem nyer utat a más világba! Nyögött fel gondolatban. Uram, mi a parancsod? Menepta hangja riasztotta fel az önsajnálatból. Akárhogy is, sem az állítólagos Anubis, sem Básztet nem bizonyította még isteni mi voltát. Egy ostoba rémült katona szavára nem lehet adni. Ellenben szét, valós és félelmetes. Ugyanakkor erős szövetséges, ha a halandó a kedvében jár. – Megmondtam, mit kell tenned, nem? – támad fel Számtáti úr dühe. – Vonulj az ember egydel a romokhoz, és fogj el mindenkit, aki arrafelé kóborol! – Ahogy kívánod, uram! – hajolt meg mélyen a tiszt, majd sarkon fordult, kisietett a teremből. Számtáti úr bosszankodva pislogott a távozó katona után, majd az indulni készülő etióhoz szól. – Várj! Mi a neved? – Durére vagyok, uram! – a kormányzó elgondolkodva mérte végig az izmos férfit. A testalkata erőt és macskaügyességet sejtetett, tekintete értelmesen csillogott. – Talán hasznodat venném, durere! – Mostantól a szolgám leszel! Az etióp keze a tőrére fonódott. – Nem vagyok rabszolga, szabad ember vagyok, nem szolgálok senkit sem! – számtáti komoran elmosolyodott. – Nem rabszolgaként, hanem juttatás fejében tennéd! – lennének bizonyos dolgok, amiket mondjuk úgy nem szívesen bíznék a katonákra. Dörére tekintett a megenyhült, arckifejezése érdeklődővé vált. Rendben, lehet róla szó, uram? Mit kívánsz tőlem? Először is, menj el a szolgák szállására és keresd meg nebetet. Vidd egy biztonságos kamrába, zárd be. Az alsó szinteken találsz számos raktárszobát, bármelyik megfelel, amelyiknek elég vastag ajtaja van. Aztán indulj a katonák után és mond meg meneptának, Nebet a foglyom! Győződj meg róla, hogy átadja az üzenetet ahmozénak. Ha élve akarja viszont látni a kedvesét, harc nélkül adja meg magát. Értem, uram, mozdult az etióp, hogy teljesítse a parancsot. Még valami? Hintett a kormányzó. Úgy vélem, menepta, nem szívesen engedelmeskedik. Akhmozé nem csak a volt parancsnoka, de a barátja is. Félek ismét futni hagyja majd a szökevényeket. Ha így történne, nos, remélem elég jól bánsz a tőröddel. Nincs szükségem olyan katonákra, akik nem követik az utasításaimat. Meg lesz, uram, ha meneptá elárul téged, úgy nem virrad rá több hajnal. Húzódott gonosz mosolyra durére Ajka. Kurta meghajlással némán elbúcsúzott, majd mint sötét árnyék magára hagyta a kormányzót. Szám táti úr már-már már boldogan dörzsölte meg a kezét. Pompás, pompás, remekül alakulnak a dolgok. Azonban elégedettséges semmi véfoszlott, amikor a díszes asztalkán álló bronztükör köve felvillant. Szét kívánt vele beszélni. Nebet arra ébredt, hogy valaki szorosan befogja a száját. Sikoltott volna, de hangja csak tompán szűrődött át az ismeretlen ujjai között. Izmos karok rántották fel a fekhejéről. Maradj nyugton, ha nem akarod, hogy a szeretőd meghalljon, gyere velem, de egy hangot se, hallotta meg a lánya suttogást. Az ismeretlen sötétbőrű férfi elengedte. Nemed bizalmatlanul méregette az etiópot. Hova megyünk? Akhmozéhoz mozéhoz Nem. Ném. Szamtáti úr veled akarja zsarolni a kedvesedet. El kell bújnod, különben a kormányzó ki tudja, mit tesz veled. A szavak elúztak a rémült lány füle mellett, csak annyit fogott fel, hogy menekülnie kell. Ki vagy te? Durére vagyok. Szamtáti úr azt hiszi, hogy őt szolgálom. De téved? hazudta a férfi. Most viszont gyere, fogy az időnk. Nevet a hálókamráját, két másik lánya osztotta meg. Esi, kepti úrnő közvetlen szolgálója álomittasan felkönyökölt. – Mi történik itt? Mit keresel te itt? – mellett dühösen az etiópra. – Számtáti úr parancsát teljesítem. Aludj vissza, és nem láttál semmit? Esi visszafeküdt hátat fordított nekik. Ismerte már annyira az urát és urnőjét, hogy tudja, vannak dolgok, amiket okos ember nem firtat. Dorére a folyosón, pislákoló mécses fényében szemügyre vette a lányt. Nebet szépsége lenyűgözte a férfit, és úgy döntött, nem teljesíti a kormányzó parancsát. Igen, elrejti a lányt, de nem a palotában. Nem bízott Számtátiban. Úgy vélte a lány holléte is, megér majd pár gyűrűt a kormányzónak, ha arra kerül a sor. Ugyanakkor Nebet jó biztosíték lehet, hogy Számtáti a beígért fizettség helyett ne ülesse meg őt. Nem először dolgozott nagyuraknak tudta hát, aki túl sokat lát és hall, az a várt gazdagság helyett könnyen tört kap a bordái közé. Na meg aztán, ha az az Ahmoze meghal, és a nagyhatalmú hivatalnok nem tart igényt nebetre, úgy az északi hajós népek szép mennyiségű ezüstöt adnának a lányért. Vagy akár meg is tarthatja magának. A palota őrök csupán csodálkozó pillantást vetettek rájuk, amikor kiléptek a kapun. Durere kézen fogta a lányt és elindult vele az északi város rész felé. Mintha bosszú szomjas lelkek gyűltek volna az éjben, a harcosok olyan csendben piszen és nélkül fogták gyűrűbe a régi műhely üszkös romjait. Fákjaikat még a városban kioltották, hogy a közeledő fények ne riasszák el a szökevényeket. A csak suttogva kiadott parancsokra a katonák fegyelmezetten körbefogták az épület maradványait, onnan élő, ki nem jut. A nélus felől néha erőteljes csobbanás, csattanás hangzott fel, egy-egy rosszul alvó víziló vagy éjszakai portjára induló krokodil dobta fel magát a hullámokon. Téba legszélső lakott házai bő 200 lépésnyire álltak, és csak néhány ablakrésben villant mécses fénye. Otthonában későig dolgozó mesterember, vagy nagybeteg ápoló rokonok virasztottak csupán. Menepte kedvetlenül hallgatta végig Durere kurta beszámolóját a palotában történtekről. Éppen elég bajnak tartotta, hogy a barátja, a volt parancsnokára kell hajtóvadászatot indítania, az emberrablást, zsarolást pedig kifejezetten aljas, becstelen dolognak tartotta. Fákját gyújts előre! Aki menőte komoran a parancsot. A harcosok dárdát szegezve pajzsukat maguk elé tartva, lassan közelebb nyomultak a romokhoz. Kurta vezényszavak csattantak az éjben. Jobbra! Ellenőrizzétek a melléképületet! A hajót is nézétek át! A tiszt figyelte, amint a katonái lépésről, lépésre átfésülik a területet. Semmi uram, egy lélek sincs itt, fújt csalódottan Mesú. Csak ne emlegesd a lelkeket, torkolta le fiatal tisztását Besa. Akadi éppen elég, még ha nem is mutatják magukat. Meneptá az etiópra pillantott, majd a romok felé fordulva elkiáltotta magát. Ahmozé, Számtáti úr elfogadta kedvesedet! Ha valaha is élve akarod őt viszont látni, gyere elő! Add meg magad, és ígérem, nevetnek nemesik bántódása! A felszólítása csupán a pálmák zúgása és a tücskök távoli kórusa felelt. Ahmozé, ha hallasz, válaszolj! Hideglelést kapok ettől a helytől, morogta Bessa. Uram, nincs itt senki. Tévedsz, katona! Nézzétek meg jobban a hátsó helyiség padlóját. A három tiszt fegyvert rántva perdült a hang irányába. Szét! Nyögte sápadtan mesu. Alig pár lépésnyire tőlük furcsa alak lebegett. A torz farkasra emlékeztető ábrázatból izzó zöld szempár villant az emberekre. A szabálytalan fogakkal teli pofa vicsorra húzódott, az Isten testének többi része kavargó homokfelhőbe burkolózott. A tisztek bizonytalan mozdulattal hajoltak meg a rémalak előtt. Hiába volt szét, a legkevésbé kedvelt a halhatatlanok sorában, mégiscsak ő volt a káosz és a sivatag ura. A közelben álló katonák ilyetten vetették magukat a porba. Meneptá, bár még a gyomra is remegett, felpislogott az Istenre. Uram, mit? Ted, amit mondok, harcos különben véged! Kékes villám vágódott ki zizegve a jelenségből. a fájdalmasan felkiáltott, és a homokba rogyott. Ne, uram, úgy lesz, ahogy kívánod! Emelte fel rémülten Meneptá a karját. Katonák, hallottátok szétparancsát? Mozgás! Mesú, segíts Besának! A parancsnok csupán egy pillantást vetett sebesült tisztására, majd megfordult és maga is csatlakozott az épület felé lóduló fegyveresekhez. Az Istennek igaza volt. Meneptán nem is értette, miként nem ferezték fel eddig a csapúajtót. Fákjájukat előre nyújtva két harcedzett katona vezetésével elindultak lefelé. A keskeny folyosó végén ajtóba ütköztek. – Uram, van oda bent valaki? – mutatott az élen haladó harcos a deszkalap alatt kiszűrődő fényre. – Törjétek be! – nekiveselkedtek és az ajtó hangos recsenéssel beszakadt. Fegyverrel a kézben berontottak, ám a jókora szoba majd nem üresen ásított rájuk. A hevenyészet fekhelyen pár egyszerű háromlábú székecskén és egy asztalon kívül csupán az égvehagyott mécses köszöntötte a benyomuló katonákat. Tanácstalanul bosszúsan forgolódtak egy darabig, ám a mécses elhajló lángja felkeltette menet a Figyelte, követte a láng dőlését és a hátsó falhoz lépett. Mivel semmi látható jel nem árult el a húzat forrását, kardja markolatával elkezdte sorra megkopogtatni a jókora kötömböket. Az alsó sor egyik darabja más hangot adott ki, mint a többi. A katonák összevigyorogtak, és kardlappal, dárdával nekiálltak kifeszegetni a titkos járatot követ. Kárlos letelepedett a lány mellé az ágyra, de Akmose aggódva szemlélte a helyiség falait. Nem jó hely, ez, uram! Ha itt találnak minket, nincs menekülési lehetőségünk. A rendőr is látta, de utat vigyorogva felkapta a mécsest, és a hátsó falhoz lépett. Az egyik majd egy méter magas kőkocka mellett mozgatva a láng lobogni kezdett. Akmose a fiú mellé ugrott, vizsgálgatta kicsit a falat, majd bőrintott. Rejtek ajtó! Tudod hová vezet? Nem, uram! rázta meg a fejét a rabszolga. Csak egyszer húztam ki a követ, és amikor benéztem, alacsony egyenes folyosót láttam, de sejtelmem sincs, mi lehet a végén. A biztonság kedvéért tegyétek szabadá az utat, szólt oda nekik Carlos. Van egy olyan érzésem, hogy nem lesz nyugodt éjszakánk. Itt senki sem talál ránk, húzta ki magát a fiú. Az emberek nem mernek a romok közelébe jönni. Tedd, amit mondtam, dörrent rá kárloszt, majd átváltott a közös nyelvre és Emma hoz fordult. Jenkins kisasszony, kérem, mondjon el mindent. Emma szólítson csak emmának százados, sóhajtott a lány. Pár másodpercig töprengő arc kifejezéssel merett a semmibe, majd folytatta. Nem is értem, hogyan jutott apa eszébe ez az egész. Tudja jól, hogy soha nem voltam oda a történelemért. Ha igazán kedveskedni akart volna, elvisz a Vegára. Az ottani vadaspark... Emma, kérem, maradjunk a tárgynál. Köszönülte meg a torkát, Carlos. A, rendben, hogy ne? Szóval már eleve furcsa volt, hogy éjszaka érkeztünk meg egy látszólag elhagyatott templomba, holott a terv szerint fényes nappal a fáraó palotájában kellett volna kilépnünk az időkapun. Állítólag két ügynököt küldtek előre, hogy a fáraót meg az udvaltartását felkészítsék az érkezésünkre, de senki sem várt ránk. Apa piszok ideges lett, amikor egy teremtett lelket sem láttunk sehol. A testőreink ellenőrizték az időt és a helyet, majd közölték, hogy két nappal korábban érkeztünk, mint kellett volna. Az ügynökök, akik velünk jöttek, szétszilettek a csarnokban, valami olyasmit mondtak, hogy biztosítják a terepet. Carlos bólogatva hallgatta a beszámolót. Igen, ez eddig teljesen rutinakciónak hangzott. A lány folytatta. Aztán nem tudom, mi történt, mert kiáltásokat hallottam, és azt hiszem, fegyverek tüzét is láttam felvillanni az oszlopok között. Bevallom, nagyon megijedtem, aztán egyszer csak felbukkant egy férfi. Apa már aktiválta volna az időkaput, hogy visszameneküljünk a jövőbe, de az ismeretlen a közös nyelven szólalt meg. Elhadarta, hogy ő Guerrez ügynök egyik azoknak, akiket előre küldtek, és azonnal távoznunk kell, mert ismeretlen kettes számú negatív tényező került a tervbe. Várjon egy kicsit! Vágott Emma szavába élesen a rendőr. Biztos benne, hogy ezt mondta? A lány kicsit elbizonytalanodott, beletúrt hajába. Igen, azt hiszem. Miért? Fontos ez? Carlos legszívesebben káromkodott volna egy cifrád, de a lány sápadt arcát látva visszafogta magát. Emma szemében már így is elég ijetség csillogott, semmi szükség nem volt rá, hogy még jobban halára rémítse a lányt. A kettes számú tényező, minden időrendőr és ügynök rémálma, szándékos, mesterséges beavatkozás az idővonalba. Gyakorlatilag annyit tett, hogy az utazó valódi kilétére fényderült, és valaki igyekszik ezt a maga hasznára hajtani. A százados igyekezett bátorító mosolyt felvillantani. Semmi, csak szeretném pontosan rekonstruálni az eseményeket. Kérem folytassa! A lány gyanakodva pislogott párat a rendőrre, nem hitt neki. Nézze, ha ez ilyen fontos, kérem folytassa, szólt rá Carlos, talán kisé nyersebben a kelleténél. Rendben, de azért nem kell leharapni a fejem. Gyúltak ki a gyorsan múló harak piros rózsái Emma arcán. Megpróbáltuk aktiválni a vészjeladót, de az nem reagált. Sem apáé, sem az ügynöké nem működött. Én csak álltam ott dermedten, anya átölelte a vállam, és azt mondjukta, hogy minden rendben lesz. Nem lett. Hirtelen, mintha csak valami láthatatlan függöny mögül léptek volna elő, négy... nem is tudom, micsoda termet mellettünk. A lány hangja elakadt. Carlos látta, hogy az emlék sok közeli állapotba hozza Emmát. Nyugodjon, meg nincs semmi baj, amint látja, megjött a lobasság. Hajolt meg ültében kissé. Emma halványan elmosolyodott. Igen, köszönöm, de azt hiszem, akkor jövök majd csak igazán rendbe, amikor mindannyian visszatértünk a saját korunkba. A rendőr komoly képpel bólogatott, de közben már azon törte a fejét, hogyan mondja meg a lánynak, az ő gyűrűe sem működik. Azon leszek, kisasszony, de most... Tudom, mondjam tovább, sóhajtott Emma, majd szeme ismét ilyetten tágra nyílt. Én még soha nem láttam ilyen lényeket. A fejük, mint valami eltorzult kutyáé, a szemük zölden izzott, két lábon jártak, a végtagjaik aránytalanul hosszúak voltak, az egyikük megragadta apát, és vele együtt eltűnt. Érti? Köddé vált. Emlékszem, felsikoltottunk, mire egy másik ilyen szörny anyához ugrott, és őt is elvitték. Legalábbis remélem, hogy csak elvitték, és nem. Olyan volt, mint az emberrablások a filmeken. A szavak szinte szaggattan törtek elő a lányból. Guerreznek volt valami fegyvere, mert a maradék kettőre lőtt. Nem hiszem, hogy általálta őket, mert rettenetesen gyorsan mozogtak. Aztán a templom bejárata felől ordítozást hallottunk meg, mire a lények eltűntek. Az ügynök elkapta a karomat és kirángatott a templomból. Azt hiszem, valami hátsó kiáraton átjutottunk ki az utcára. Sajnálom, de nagyon zavaros az egész. Oké, okay. ha gondolja, pihenjen egy kicsit. Sejtem, hogy nem könnyű erről beszélnie. Nem, de most már befejezem, nincs sok hátra. Az ügynök elbújtatott egy üres raktárszerűségben messze a templomtól. Megpróbáltuk a vészjeladót aktiválni, de az enyém halott volt, az övé meg folyton letiltott. Nem tudom, hogy ez pontosan mit jelent, Guérez mondta. Két napig lapultunk a raktárban, közben az ügynök számtalanszor próbálta megnyitni az időkaput. A második nap estéjén Guérez kennerje jelzett valamit. Az ügynök magamra hagyott, elment, hogy kiderítse, mit érzékelt az eszköze, és nem tért vissza. Egész nap vártam rá, de már nagyon éhes voltam, a vizem is elfogyott, hát este előbújtam a raktárból. Alig tettem pár lépést, belebotottam utetbe, aki leborult előttem. Ekkor jöttem csak rá, hogy Istennek hisz. Sikerült rávennem, bujtasson el, szerezzen nekem élelmet. Abban biztem, hogy Guerrez igazat mondott, és legfeljebb pár nap, mire valakit utánam küldenek a jövőből. Nos, ez lennék én. Mosolyodott el tettetett vidámsággal a rendőr, holott egy csepp oka sem volt a jó kedvre. Százados? Maga szerint mi történt? Hol vannak a szüleim? Miért nem mentünk még vissza a 23. századba? Szegezte Carlosnak nyíltan a kérdéssort Emma. A rendőr hümmögött egy sort. Még nem tudom, hogy hol vannak a szülei, de úgy vélem valamelyik jövőbeli radikális csoportra bolhatta előket. őket. Biztosra veszem, hogy hamarosan hallani fogunk, vagyis a jövőbeli kollégáim megkapják a követeléseket. A lány kék szemében hitetlenkedés gyúlt. Ne nézzen teljesen hülyének! Mégis miként ért volna vissza az ősi Egyiptomba egy ilyen terrorista csoport? Nem maguk ellenőrzik az időutazást? Elvileg igen, de magánúton bárki visszamehet a múltba, akinek elég pénze van. Amint ezekből az Isten is látható, szinte akármilyen technikai eszközt visszahozhat, ha leszurkolja a megfelelő összeget. Csak szólok, hogy éppen a maga édesapja volt, aki majdhogy nem teljesen kivonta a kontrollunk alól a magán időutazásokra specializált cégeket. Na, szép, a maguk bénázását ne akarja az apámra kenni, oké? Okay? Sziszeget rá Emma dühösen az időrendőrre. Szerintem maga csak találgat. Ugyan ki lenne az a hülye, aki több mint négyezer évet utazik vissza a múltba, hogy elrabolhassa a családomat. Pedig logikus? Igyekezett nyugalmat erőltetni magára Carlos. Itt kevesebb védelmet élveztek, mint a saját időnkben. Nincsenek energiamezők, biztonsági droidok, de még részecske fegyverek sem. Nem vehette körbe magát két tucat testőr, nem volt biztonságos menedék, mondjam tovább. És azok a lények? Carlos elhúzta a száját. Hologramok, ahogy nekünk is vannak holomaszkjaink, amikkel báztat, és Anubis szerepébe bújhatunk, úgy a terroristáknak is lehet. Oké, okay, az övék jobb, mert teljes alakos, de. A hologramoknak nincs szaga, de ezeknek az izéknek volt, csattant fel a lány. A rendőr megkökkenten elhallgatott, hitetlenkedve merett emára. Tessék! Ezt hogy érti? Mondom, bűzlöttek, fémes iszapszagot árasztottak. Carlos fejében összezavarodtak a szépen eltervett beszédmondatai. A hologramok valóban szaktalanok. Igaz, a viselőjüknek még lehet förtelmes bukéja, de az energiamezővel összefogott fotonok alig ha engednék át. Legfeljebb az illető közvetlen közelében lehetne érezni belőle valamennyit. Talán azokat érezte, akik a holóálca alatt rejtőztek, vagy a templomban égettek valami füstölőt. Próbálkozott a férfi egy gyenge hazugsággal, de ő maga is érezte, mennyire bizonytalanul hangzik a feltevése. Emma mérgesen fújt egyet. Carlos elfolytott egy kitörni készülő mosolyt. Nem véletlenül kaphatta a lány a macska istennő szerepét. Rosszul hazudik, százados. Oké. Okay. Szóval sejtelme sincs hol vannak a szüleim, igaz? Nyissa meg a kaput, hogy hazamehessek végre. Ígérem, ahogy átérek az egész 23. századi hadsereget Egyiptomra szabadítom, hogy megtalálják őket. Az időrendőr szemöldöke felszaladt a homlokán. Mert eszébe jutott az istennőt övező legenda. A hiedelem szerint Básztet istennő kedves, szelíd, igazi jólelkű istennő volt, ám létezett egy másik alakja is, Szekmet. Ez a forma oroszlán és vérengző természettel rendelkezett és háborúkat szított. Emma elkeskenyedő, hogy nem villámokat szóró szeméből Szechmet nézett vissza Carlosra. A férfi nagyot nyelt, most jött az a rész, amiről a legkevésbé szívesen beszélt. Ez sajnos nem megy, az én jeladom sem működik. A lány arcából kifutott a vér. Remélem csak viccel. Azért nem olyan vészes a helyzet, csupán pár nap és küldik a segítséget. Százados? Én is azt hittem, és nézze meg, hol vagyok most. Magát küldték, és erre mindketten itt ragadtunk. Carlos feladta, még ha akarta volna, sem tudott semmi igazán bíztatót mondani. A hosszú nap utolérte izmait és az agyát, fáradtan támasztotta a hátát a falnak, szemét lecsukva mozdulatlanul ült egy darabig. Amikor ismét felpillantott, Ahmose és utat értetlen tekintetével találta magát szembe. El is felejtkezett a két egyiptomiról. A holomasz kikapcsolásával a tolmás egység is deaktiválódott, így a társai egy kukkot sem értettek az Emmával folytatott beszélgetésből. A rabszolga fiú szedte össze a bátorságát hamarabb. Uram! Anubis! Kérlek, munkmert szekmetnek, hogy ne haragudjon rám! Ne küldjön rám ragályt! Carlos fáradtan elmosolyodott. Rám dühös, nem rád, mert még nem találtam meg húruszt és vagyjetet. Azt hiszem ideje lesz aludni egy kicsit. Az emberi testnek sajnos vannak korlátai, amit még egy Isten sem hagyhat büntetlenül figyelmen kívül. Mit vartyog itt össze-vissza? mordult a rendőrre a lány. Érthetően beszéljen csak azt mondtam, hogy tegyük el magunkat holnapra. Beállítom a szkennert, hogy érzékelje, ha valaki közeledik. Ugyancsak pár száz méter hatósugora, de több, mint a semmi. Hol a magáé? Emma előhúzta övéből az ankot, majd a rendőr kezébe nyomta. Kállos megpróbálta bekapcsolni, de a készülék meg sem nyikkant. Ne nézzen úgy rám! Nem csináltam vele semmit, azt sem tudom, hogyan kell használni. Nem mutatták meg magának, mielőtt elindultak? De igen, viszont én nem igazán figyeltem. Valotta be a lány. A rendőr forgatta egy darabig a haszna vehetetlen szkennert, majd gyanakodva Emma-ra nézett. Mennyi ideig viselte a holomaszkot? Amióta átléptünk ebbe az időbe, miért talán baj? kérdezte Emma dacosan. És azóta ki sem kapcsolta? Így már értem. A szkennerya lemerült. A holomaszk felhasználta az ANG energiacelláit is. Pazar. Emma megmondta a vállát. Honnan tudhattam volna? Nem, a lány tényleg nem tudhatta, hogy a holomaszk, ha fogytán az energiája, a legközelebbi elérhető forráshoz nyúl ebben az esetben a szkennerhez. Carlos felkelt az ágyról, áttelepedett az asztal mellé, és a fejét csóváva beállította a szkenner mozgás érzékelési paramétereit. Amikor végzett, Akmozéra emelte a tekintetét. A katona elértette a pillantást. Ennyi az elsőrség! Utet, tiéd a második! Milyen őrség? Uram, én nem vagyok katona! Riadt meg a rabszolgafiú. Kálosz nem várta meg a diskurzus végét, futópillantást vetett a fal felé fordulva fekvő Emma alakjára, majd neki támasztotta a hátát a hűvös kőfalnak, behunyta a szemét. A szkenner veszett csipogására riadt fel. Utat is éppen akkor esett be az ajtón, amikor a rendőr felpattant. Az örködésből rohanva visszatérő rabszolga fiú arcán halálos rémület ült. Uram, katonák jönnek, nagyon sokan! A rejtekajtóhoz gyorsan! Akmoze felkapta a mécses, de Carlos rászólt. Hagyd, ki tudja, mennyi levegőnk lesz az alagútban. Nem akarok miatta megfulladni. Te menj előre, majd ez elég fényt ad. Nyújtotta a katonának az ankot. Akmoze megrettenve hátrált fél lépést. Uram, én nem. Nem illő halandónak, hogy... A rendőr méregbe gurult. A fene azt a babonás mindenségit. Gondolta dühösen, majd erővel Akmoze kezébe nyomta a halványkék fényjel világító eszközt. Én Anubis mondom, hogy hát magaddal, hát ne ellenkezz. A katona idegesen biccentett, azzal sarkon fordult és eltűnt a folyosón. Emma és Utat sietve Akmóze után eredtek, de Carlos megragadta a rabszolga fiú karját. Ne olyan sietősen! Segíts visszazárni a bejáratot! A rejtek folyosóban csupán egymás mögött tudtak haladni. Felnőtt ember legfeljebb rét görnyedve fért el a súlyos külfalak között. A rendőr áldotta az eszét, hogy a mécses nem hozták. Ahogy sietősen haladtak előre, az állott levegő megtelt finom porral. Ötven lépés után a talaj egyre meredegebb lejteni kezdett. A port lassan szag váltotta fel. Kárlós, aki sereghajtóként igyekezett társa nyomában, megtapogatta a falat. Újai Újjai követ érintettek. Nagyot nyelt, amikor rájött, hogy hol járnak, és a gondolattól, hogy a nílus talán csak pár méterre hullámzik a fejük felett, kiverte a homlokát a hidegveríték. Csak most ne omoljon be sehol, mert akkor itt fulladunk meg mindannyian. A folyosó lassan emelkedőbe váltott, túljutott a folyómeder legmélyebb pontján. Ám mire a megkönnyebbülés igazán eluralkodhatott volna a férfiban, messze a hátuk mögül tompa hangok szálltak feléjük. Várjatok, mi ez? Szóltod a folytottan a társainak. Megtorpantak, füleltek. Megtalálták a rejtekajtót, a nyomunkban vannak, morogták moze. Carlos fejében cikáztak a gondolatok, majd rövid havozás után a tisztre pillantott. Ti menjetek tovább, én megpróbálom feltartóztatni őket. Uram, inkább én maradnék hátra. Ostoba! Én hallhatatlan vagyok, te viszont nem. Vid báztatott biztonságba. Ez parancs katona. Igen, uram, ahogy kívánod. Kálosz pár pillanatig figyelte a távolodó kis csoportot, majd aktiválta a személyi pajzsát és az Anubis fejet. A holomaszk szenzorai némi segítséget jelentettek, hogy a sötétben is lásson. Nem kellett sokáig várnia. A távolban közeledő fény pillantott meg, sietős léptek zaja ütötte meg a fülét. A rendőr elkiáltotta magát. Megálljatok! Forruljatok vissza, vagy mind meghaltok! Az élen haladó katona megtorpant, magasabbra emelte a mécsesét, hogy lássa kidörrent rá a sötétből. A vörösen izzó szempárban nézve megremegett kezében akard, de hangja nem árulkodott félelemről. Te nem vagy, Anubis! Csaló vagy! Ügyes szukkökkel, Semmel sem mész! Mesú, ne! kiáltott fel valamelyik fegyvertársa. A harcos fürgén közelebb ugrott Kárloshoz. Az időrendőrnek nem maradt más választása, előre nyújtotta a karját, és lőtt. Az alkarvédőből kivágódó aranyló nyaláb melkasson találta a támadót. A tiszt lendülete megtört, arcán csodálkozó kifejezés jelent meg, majd összeroskadt. Valahonnan a távolból dühös morgás gördült végig a folyosón. Kisvártatva az ijesztő hanghoz fájdalmas kiáltások is csatlakoztak. Carlos döbbenten figyelte, mint valami láthatatlan erő tekebábuként dönti le a lábukról az egyiptomi katonákat, miközben szélsebesen felé suhan. A francba már megint egy ilyen láthatatlan izé gondolta elkeseredve. Ám azzal, hogy az álcázott ellenség sorra taszította a földre az útjából kitérni képtelen fegyvereseket, felfedte a helyzetét. A keskeny folyosón amúgy is nehéz lett volna eltéveszteni a célt. Carlos csupán addig várt, amíg a hozzá legközelebb, bő tíz lépésnyire álló harcos is arcrapukott, már lőtt is. Ezúttal a láthatatlan ellenfél sem táncolta őt körbe, mint a legutóbbi találkozásukkor. Vörös fénysugár izzott fel a levegőben, a rendőr pajzsa ugyan kivédte az energiányalábot, de a rettenetes erő hanyat lökte, a lepattanó lövés a mennyezetbe csapódott. Szikla törmelék hullott alá kopogva, és porfelhő borította be a folyosót. Carlos gondolkodás nélkül újra tüzelt, bár inkább csak sejtette, merre lehet az ellenség. Az ismeretlen támadónak is lehetett valamiféle pajzsa, mert a rendőr lövése ugyan talált, de csak hatalmas szikra esőt zúdított a padlón halálra váltan, mozdulatlanul lapuló katonákra. Nem vagyunk normálisak, gondolta. Egy alig másfél méter széles föld alatti folyosón lövöldözünk egymásra. Hé, tüzet szüntes, különben mindkettőnknek és az embereidnek is vége, kiáltotta el magát. A válasz nem maradt el, igaz, nem azt kapta, amit remélt. Újabb energia sugár pattant le a férfi pajzsáról. Carlos már megcélozta a folyosón táncoló porfelhő leghevesebben kavargó részét, remélve a láthatatlan akármi valóban ott teszi a fene, amikor gyorsan növekvő tócsát pillantott meg a padlón. A mennyezetből eleinte vékony, majd egyre erősebb sugárban vízhatolt be a folyosóra. A Nélus megtalálta az utat a járadba. Tűnjetek el innen, ha nem akartok meghalni! ordította a katonákra, azzal megfordult és futásnak eredt. Inkább lője hátba az ellenség, de ő nem akart sem eltemetődni, sem megfulladni. Ötöt sem lépett, meghalotta a leomló mennyezet köveinek robaját, a beömlő víz jellegzetes zaját. Rémült férfi sikolyok, segélykiáltások csaptak fel mögötte. Rohant, ahogy csak tudott, de már bokáig vízben gázolt. Hatalmas szerencséjére a folyosó többi része tartotta magát, úgy tűnt, csupán azon a pár méternyi szakaszon zúdult be a víz. Tíz lépéssel arrébb az imád térdigérő vízben próbálta minél nagyobb sebességre ösztökölni magát. Megrázkódott a lába alatt a talaj, és Carlos tudta, hogy ez semmi jót sem jelenthet. A következő pillanatban utolérte a területet követelő, faltól falig száguldó ár. A pajzs ugyan megvédte a törmelékektől, és a vízmolekulák túl nagyok voltak, hogy átjussanak az energiamezőn, de a beáramló folyó elsodorta a férfit. Tehetetlenül kalimpálva küzdött a rettenetes erejű árral, de csak annyit ért el, hogy pörgött forgott a vízzel teli folyosón. A nélus ijesztő sebességgel lökte, tolta maga előtt. A férfi szédült, gyomra felkavarodott, és már képtelen volt eldönteni merre a fent és merre a lent. A kőfolyosó kanyarodott, hirtelen emelkedni kezdett mintha csökkent volna az áramlás lendülete. Messze, maga előtt, fényt látott. Lassuló iramban sodródott a négyzet alakú fényforrás felé, majd neki csapodott a folyosó végét képező falnak. Carlos feltápászkodott a majd vállig érő, de már lassan visszahúzódó vízben, felpillantott, alig méternyire a feje felett nyitott csapóajtót fedezett fel, aminek keretében barátságosan hivogató mécses fénye lobbant. Segítők kezek nyúltak le érte. Carlos gyorsan kikapcsolta a pajzsot, majd megragadta az izmos férfikart. Két másodperc múlva már száraz felszínen állt. Mikor zihálva körülpillantott, öröme gyorsabban olvadt el, mint jégkocka az ionreaktor hűtőfolyadékjában. Rádöbbent, hogy cseberből vederbe esett. A halállal kapcsolatos motivumokkal díszített falu, alacsony tetejű épületben találta magát. A fal mellé helyezett háromlábú üsben lobogó tűzfénye bevilágította a helyiséget. Achmoze, Emma és Utet a fal mellett ácsorgott, kezük szoros gúzsba kötve. Mögöttük egy-egy katona állt, kivont tőrük, a fogjaik torkán táncolt. – Lám, kit hozott nekünk a folyó istene? – Carlos a hang felé perdült. A másik faltól újabb négy fegyveres lépett közelebb, rövid dárdáikat dőfésre készen a rendőre reszegeszték. Vezetőjükben a rendőr ráismert a katonára, aki előző nap Akmozét kísérte a halottak városában. Bár a harcosok szemében félelemmel vegyes tiszteletet vélt felfedezni, de az Anubisz fej nem lehetett elég elrettentő, mert a férfiak ujjai rezzenéstelenül fonódtak a fegyverük nyelére. Se – Sessupti, ha valóban Anubisz, – motyogta oda az egyik katona a parancsnokuknak. – Az vagyok! – kapott a szón Kárlós. Oldozd el a társaimat különben! A zömök izmos parancsnok egy pillanatig tétovázott, majd megrázta a fejét. – Nem tettem. Urunk, látni kívántiteket! titeket! Se – Sessupti, ne legyél ostoba! Mordult fel még a kormányzó sem mondhat ellent egy istennek. A kormányzó talán nem, de egy isten igen. Nem szám tati úr palotájába viszünk titeket, hanem szét elé. el komoran a katona, majd Carloshoz fordult. Ha tényleg az vagy, akinek mondod magad, úgy biztosan ki tudsz majd egyezni isteni atyáddal. Ám ha csak egy csaló vagy, úgy hamarosan találkozol az alvilág valódi urával. A rendőr fogcsikorgatva tűrte, hogy megkötözzék a kezét. Neki állhatott volna lövöldözni, de az egyiptomi katonatőre túl közel táncolt Emma Torkához. Kirángatták őket a házból, kiléptek az éjszakai holdfényben fürdő utcára. Kárlós ugyancsak egyszer járt a halottak városában, de rögtön felismerte a helyet. A folyó túlpartján voltak. Fogvatartóik dárdanyillel noszogatták őket mozgásra, ám ahelyett, hogy a nílus felé vették volna az irányt, a sivatag felé taszigálták őket. – Hova visztek minket? – Vont össze a szemöldökét Akmoze. – Mondtam már, szét urunkhoz! Vagy te azt hitted, hogy ő téba palotáiban lakik? kérdezte gúnyosan Sesupti. Ó, nem, ő a sivatagura, az ő birodalma a végtelen homoktenger. Én nem akarok meghalni. Én még túl fiatal vagyok. Én csak egy rabszolga vagyok. Azt tettem, amit parancsoltak. Semmi közöm ezekhez itt. Tört ki utádból az elkeseredéssel vegyes rettegés. Gyáva, féreg! Mordult rá, Akmoze. Ti könnyen vagytok, uram. Ha elpusztítják Anubis és básztett testét, visszatérnek ahonnan jöttek, és élik tovább a világukat. Te hamarosan a kedveseddel együtt látod meg a túlvilágkapuját. De velem mi lesz? Még nem is éltem, vagyonom sincs, hogy a lelkemet megváltsam, és még egy kóbor kutya sem vár rám majd az örökkárhozatban? Ahmoza megtorpant. Lerázta magáról az öt kísérő katona sürgető kezét és a fiúra mered. Miről beszélsz? Mi az, hogy nevettel együtt lépünk át a kapun? Honnan veszed ezt? Utat megszeppenten behúzta a nyakát. Nem mondtam volna. Amikor a katonák közelebb jöttek a romokhoz, az egyik azt kiabálta, hogy a kormányzó elfogadta a kedvesedet, és ha megadod magad, megkíméli az életét. Gondolom, ha Szám Tati úr megtudja, hogy a katonái meghaltak, biztosan mérges lesz és megöleti a szerelmedet. Igaz, ha szemrevaló lány, lehet, hogy inkább csak ágyassává teszi, vagy odadja valamelyik kedvenc emberének. Kárlos legszívesebben belerugott volna a rabszolgába, hogy hallgasson már el, de a mellé kirendelt harcos erős marokkal tartotta a vállát. Akmoze arca eltorzult, köteleit rángatva felordított, és utet felé ugrott. Dárdanyél csattant a volt parancsnok tért hajlatán, a tiszt lába megbicsaklott, teste a homokba zuhant. Elég ebből! kiáltott rájuk Sesupti. Úrunk, nem szerett várakozni! Emeljétek fel azt a nyomorultat, aztán indulás! Aki még egy hangot kimer ejteni a száján, az egy ujjal kevesebbel érkezik meg szét palotájába. Megértettétek? Lehajtott fejjel morogtak valamit. Egyedül Emma pislogott értetlenül a férfiakra. A holomaszkja kikapcsolt állapotában nem fordított neki. Carlos hiába mondott volna bármit a közös nyelven, az aktív Anubis álcája automatikusan egyiptomi szavakként továbbította volna a külvilágnak. Kihasználta a mellette ballagó őre pillanatnyi figyelmetlenségét, megérintette a gallér égkövet, ahol a maszk deaktiválódott. A halk surrogó zajra a Carlos kísérő harcos oda a fejét, majd nagyot nyelve fél lemaradt. A rendőr elégedett videóra nyugtázta a katona ijegységét. Nem kívánt egy újjal szegényebben visszatérni a 23. századba, de gyorsan odasukta Emmának: Ne csináljon semmit, de tartsanak a szemét! A bordái közé vágódó dárdanyél jelezte, jobb lesz, ha abba a susmosolást. Elmaradtak mögöttük a halottak városa utolsó épületei, és pár perc múlva már bokáig süllyedtek a homokban. A nappali hőség régen elmúlt, a szahara mélye jeges hideget lehelt rájuk. Szótlan komorsággal botorkáltak a dűnék között, még nem egyszer csak se supti vezényelt. – Megérkeztünk? Én nem látok sehol egyetlen palotát sem! – jegyezte meg utet. – Hallgass! – szólt rá a csapat parancsnoka, majd a katonáira pillantott. Valami nincs rendben! Túl nagy a csend! Mint egy végszóra a homok megelevenedett körülöttük. Kettőt sem pislanthattak már, vagy féltuszat kámzsás, hosszú köpenybe burkolózó alak vette körbe a kis csapatukat. A szokatlan szerzetek hosszú, embermagas botjukat a homokba szúrva, némán méricskélték őket. Carlos közelebb hajolt Akmozéhoz. Ki ezek? suttogta oda a társának alig mozduló szájjal. Nem tudom, uram! Még sosem láttam őket. Bármennyire is meregették a szemüket, nem sikerült a csukják sötétjében rejtőző arcokat megpillantaniuk. A kámzsások vezetője közelebb lépett a fegyvereiket készen létben tartó katonákhoz. Adjátok át nekünk a foglyokat, és békével elmehettek. Azt ugyan leshetett, ki vagy te, hogy parancsolgatsz a halottak városai katonáinak? Az teljesen mindegy, ismétlem adjátok át a foglyokat, és elmehettek. Vedd el őket, ha tudod azzal támadó állásba helyezkedett. Akmozé jól ismerte a katonák kiképzési módszereit, és magában már gyors foházt mormolt a botokkal felfegyverzett bolondok lelkéért.